צפניה, פרק ב' התכוששו וקושו, הגוי לא נחשף. בטרם לדת חוק כמוץ עבר יום. בטרם לא יבוא עליכם חרון אף אדוני. בטרם לא יבוא עליכם יום אף אדוני. בקשו את אדוני כל ענבי הארץ, משפטו פעלו. בקשו צדק, בקשו ענווה. אולי תסתרו ביום אף אדוני. כי עזה עזובה תהיה, ואשקלון לשממה. אשדוד, בצהריים יגרשוה, ועקרון תעקר. הוי, יושבי חבל הים, גוי קרטים, דבר אדוני עליכם כנען ארץ פלישתים. והעבדתיך מאין יושב. והייתה חבל הים, נבות קרות, רועים וגדרות צון. והיה חבל לשארית בית יהודה, עליהם ירעון. בבתי אשקלון, בערב ירבצון, כי יפקדם אדוני אלוהיהם, ושב שביתם. שמעתי חרפת מואב וגידופי בני עמון, אשר חרפו את עמי ויגדילו על גבולם. לכן, חי אני נאום אדוני צבאות, אלוהי ישראל. כי מואב, כי סדום תהיה, ובני עמון כעמורה. ממשק חרול ומכרה מלח ושממה עד עולם. שארית עמי יבזום ויתר גוי ינחלום. זאת להם תחת גאונם, כי חרפו ויגדילו על עם אדוני צבאות. נורא אדוני עליהם, כי רזה את כל אלוהי הארץ, והשתחוו לו איש ממקומו, כל איי הגויים. גם אתם קושים, חללי חרבי המה. וית ידו על צפון, ויעבד את אשור, וישם את ננבה לשממה, צייה כמדבר. ורבצו בתוכה הדרים, כל חייתו גוי, גם כעת, גם כיפוד, בכפתוריה ילינו. כל ישורר בחלון, חורב בסף, כי ארזה ארע. זאת העיר העליזה, היושבת לבטח, האומרה בלבבה, אני ואפסי עוד. איך הייתה לשמה, מרבץ לחיה, כל עובר עליה, ישרוק, יניע ידו.